Western. This is Western.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 Sembla que no, però s'ha millorat, oi? Si més no, amb tranquil·litat. És més, a la vegada, podem gaudir més de vostès, de les instal·lacions que aquesta nau ens brinda. I per la gent que encara no ha estat a la cabina de control, ara és el moment, les hosteses que porta aquest luxós viatge us hi acompanyaran. Aquest pilot automàtic funciona com l’Alícia en el país de les 1000 maravlles. Ah! Avui dissabte 23 de març de 2013, són les 12.48 minuts... ...amb una temperatura de 14.5 graus centígrads... ...amb una humitat del 60% i una pressió atmosfèrica... ...de 1.002.8 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emisora municipal. Avui, mireu, mireu, sense mans. Mireu, mireu, sense peus. ♫ Mieu, sense serrents fetge punt tres del vostrastre FM. Ah! Bé, se'ns ha colat el Pol, eh, sense voler. El Pol ja té granes de que repassem el bàsquet perquè ja sap que anem tard, eh. Doncs pues bueno, primer hem d'acabar el nostre guionet, el començament d'aquest programa i sabem que les instal·lacions són bones pel que ha pogut entendre de la gent. O almenys així ens ho han fet saber. El menjar també ens heu fet sentir el mateix, i no ens estranya gens, ja que la tria de primers i segons plats amb postre són espectaculars, exquisits, presentació modernista i d'última generació. I si a més a més I sumem que la tria és de diferents països, ajuda també a que el viatge sigui més a més... o amor... o amor... Esperem, doncs, que a partir d'avui ens puguem conèixer més, i diria més, més bé. No dubteu ni un moment en parar-nos per qualsevol planta, instal·lació, menjador i fins i tot en l'ascensor. Nosaltres tenim moltes ganes de fer intercanvis d'informació per anar a B esportiva. Ja veieu, parlant d'esport ens trobem com peix a l'aigua. No tingueu por, ens entendrem segur, ja que tots els membres de la tripulació parlem un total de 6.909 llengües. I si no anem errats, són la totalitat. Una llengua amunt o una llengua avall. Són les llengües parlades en tot el món. I què us volia dir? Veieu, tan sols de saber tantes llengües em posa nerviós si no em surten ni les paraules. Una mala notícia, bé, o una bona notícia, depèn, eh? La setmana vinent no farem programa, com que les nostres entitats esportives fan festa. Bé, celebren la Setmana Santa. Hem pensat... què dic, hem pensat? Tampoc hem hagut de pensar gaire, què carai? També la celebrarem, però no patiu. Vostès no es quedaran sense jornada esportiva, perquè ja ho allargarem per l'altra banda. Ah! I per fi, ara deixaré de parlar cap tipus de llengua, me l'amossegaré una estona, la llengua, i posarem la cançoneta, que avui sí, avui toca posar un blues, que ja en tenia ganes, i amb ell anirem a buscar, que no sé si els trobarem, a dos personatges molt coneguts del riu Mississippi per una banda, Tom Sawyer i el seu inseparable amic Huckleberry Finn de mà d'un gran màgic Slim amb una cançó que porta per títol I ain't drunk but I'm drinking You're going to Mississippi, salutacions cordials Música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 Bé, ja ens hem donat un tom pel Mississippi, eh? eh? Doncs això, què anàvem dient? Us donaré dos titulars, no tenim quasi, quasi com qui diu agenda esportiva... Eh? Mm, sí que us donaré dos titulars, un pel que fa al futbol, eh? el Mamadú Sisé s'incorpora a l'Avià i podria debutar avui al camp de Lloret. <ríe> També amb el bàsquet, pel que fa el bàsquet, al Manresa notarà demà el punt 100.000 a l'Eli. Un altre, Didac Flores, president del Club Esportiu del Berguedà. Didac Flores va ser escollit nou president del Consell Esportiu del Berguedà després de la reunió en què també es van triar els càrrecs de la nova comissió directiva de l'organisme. Aquesta està formada per diferents representants d'entitats i ajuntaments. Això és com ser si el president de la selecció catalana, és de la selecció del Berguedà, eh? And I like to tiptoe round the tip Going down You got a penny You business is running now Anirem, ara Fa Falta un minut, anem a saludar eh, els integrants d'aquesta taula avui que tenim aquí a l'estudi, un d'aquí, Ràdio Porreig I anirem a parlar primer amb la noia que la trobau molt a faltar, eh? La noia que la trobava molt a faltar Eh... Mariona, però no t'enrotllis gaire, perquè tenim molt poc temps, eh? Mariona, com estàs? Què tal? Com anat? Hola, hola, hola, hola. Sí. Què tal? Com esteu tots? Molt bé, estem molt bé. I, i, i tu, Mariona, com estàs? Com està, Mariona? Bé, bé. Bé, estàs bé? T'has quedat parada? Sí. sí. Així vas començar la setmana passada el programa, eh? Ah, sí. Hola, hola, hola. Què tal? Com esteu? No. Hola, hola, hola, meu, hola. Ja estàs, estàs eclipsada encara. Quan vas tornar <laughs> Quan vas tornar d'allà, a Israel? El dia 21. El dia 21. Explica'ns el que, el sí, que vas no feia. ja. No m'estranya, encara estàs menjant cuscús, Nela. Cuscús, falafel, sumus i de tot. Explica el que vas fer a ja, Israel. Doncs vaig estar a Esbrusolem, a Tel Aviv, a Ben Xemel, Mascarabàquia, Lut, perquè està la nit dormint allà, a... Uh, vaig eh, visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat la, la, la, el barri antic l'antiga zona àraba vaig anar a l'At a veure la platja d'allà d'Israel que a, la, a més de tenir sorra tenen tot patxines que és increïble i només important és que vaig assistir a la conferència de pau que va organitzar Rotary junt amb, amb l'It i va ser molt emocionant especialment en el nostre hackathon que és eh, un projecte d'empresa que ven fer a l'esteu de Google, a Tel Aviv, i vem, eh, fer un projecte, un petit projecte d'empresa, eh contribuint a la pau. Van estar tota la nit sense dormir, eh. Tot la nit, eh? tota tarda no tota nit. I que tio no no, no, eren tots gent fantàstica, molt macos tots. Bueno, si Però tu imagina't fent un projecte està tota la nit sense dormir. O, o, I tant, oh, clar, vam, estar, vam, vam, vam arribar oh, a la tarda, ens van explicar el que havíem de fer, ens van ensenyar un vídeo com a exemple, van venir un noi de 18 anys a, fer, a, fi, a explicar el seu projecte i després eh, van, van, eh, ens van dir, bueno, doncs molt bé, doncs de fer vosaltres, teniu tota la nit per fer-ho i a les 10 del matí s'entrega el projecte. Clar, sí, sí, Si vols que la cosa agafi trempera, has de treballar-hi dia i nit, eh, Jaume? Jaume, ja que has parlat. Bon dia, Jaume. Bon dia. I bon dia, Maritxell. Bon Ai. dia. Moltes gràcies per tornar-se aquí. Nosaltres ara farem la primera part de la publicitat i després arrencarem amb una entrevista amb una entitat eh, d'aquí al poble. Fins ara mateix.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 la sintonía de Radio Porrecha Emisora Municipal La primera emisora de Albargadá could be number one Eh, avui... Em sento? Sí, sí, em sento. Avui tenim una entrevista, diria jo, de veterania. I parlarem amb una entitat esportiva d'aquí, el poble. És una entitat que tenim sovint o regularment en aquest programa. Sobretot abans de la una i a l'hora de l'agenda. Vaja, el que seria l'escalfament, eh? Però que tan sols els tenim un cop en tota la temporada. Ells són el Club Esportiu Porreig en la seva secció de veterans. El motiu és que ells un cop a l'any fan un viatge per al País Veí, o sigui, Espanya. La seva missió és conèixer i que ens coneixin per gairebé tota la península ibèrica. Si l'any passat van visitar les instal·lacions de l'Atletic Club de Bilbao a San Mamès, aquest any el destí, com diríem, va ser la ciutat on sospiren, on perden el cul però que diuen ells la dècima. Però el seu destí no va ser el club merengue, sinó que varen ser els matalassers. Per parlar d'això, avui tenim l'honor de parlar amb un futbolista, bé, en aquest cas, un porterista, possiblement un dels jugadors que més partits ha defensat els colors d'aquest club, el número 1 del Club Esportiu Porreig, un number one, perdó, del Club Esportiu Porreig, dèiem que tenim l'honor de parlar amb ell, perquè no és que es prodigui massa amb la dels mitjans de comunicació, per tant, anirem per feina, no? Sí, que s'estigui enrere. Abel Borra, bon dia. Bon dia. Ai. Eh... Has allargat molt això, eh? T'has passat una mica. Això, eh, t'he dit el número 1 perquè normalment, no? Portes el 1, no? Sí, sí, sí. no? Eh, sí, jugaves amb el 1, sempre és habitual, el portaves al 1, no portaves el número aquell tan alt. Depèn, a vegades el 13 també havia tocat. Sí? Va, no, però... Sí. Portaves el 1, què carai, ets un number one d'aquí, eh? I segueixes sent. I ho segueixes sempre que tinc entès. Abel, el teu germà porter, tu porter i l'Abel Júnior? No ho sabem encara. No. Espero que no. Esperes que no? Que ho <ríe> Espero que no, però bueno, ell decidirà. Perquè, eh, que diguis això, que com has viscut els teus anys aquí al Club Esportiu Porreig? Això són dues preguntes que et faig a part, eh, al marge del que parlarem després. Eh? Eh, com has viscut això? Quin canvi ha hagut aquí des de que jugues amb els veterans? o Quan jugaves a lligues, potser? O, o és el mateix plantejament de, de jugar partits? quan ets bueno, patir l'entrenament és bastant igual tothom quan s'us a un camp de futbol tant és que sigui veterans o és quan jugues a regional que vols és tirar el partit endavant i guanyar vull dir que més o menys és el mateix l'entrenament és més més lat i els partits són una mica diferents però el nivell és bastant bastant alt, eh? bastant alt. Um, sempre es fa um, colla d'amics és una colla d'amics l'equip sí, sí, això és una pinya és el més important amb el futbol sempre, no? Sí. Pensa que jo és la tercera temporada que jugo amb ells i no coneixes gaire ningú perquè som edats molt diferents. Vull dir, jo tinc gent, com pot ser el Toni Isant, que podria ser el meu pare. Vull dir són gent més gran, però vull dir, no, no. no som tots un, una pinya, vaja. Ja ho veus amb els viatges que portem fets. Doncs pues vaja. Eh, i, I parlant de viatges, aquesta és el que estàvem parlant abans, no? Aquesta setmana... A veure, perdó. perdó, fa dues setmanes d'això, eh? Sí. Viem de parlar la setmana passada, però se va, no no s'ens va um... Bueno, van tenir problemes l'última hora, però sí que bueno, parlarem aquesta setmana perquè crec que és, que és de justícia, no? però la, també amb una entitat que no es parla mai i parlem un cop a l'any i crec que de pas ja fem un repàs doncs, amb els veterans i fem un repàs també amb el viatge que us munteu, eh, aquesta gran família que són els veterans, oi? Però amb, jo amb altres entrevistes que he fet amb d'altra gent m'han comentat que normalment en aquest viatge són més que no pas els que jugueu habitualment a la Lliga. Sí, bueno, sempre hi ha algun convidat que ve, que no és, que no és de l'equip, però no, no, tots, tots molt bé. Però normalment som, l'important és que siguem tots gent dels que juguem habitualment. Molt bé. Fa molts anys que jugues eh, de les categories inferiors, fa molts anys que estàs amb el club esportiu porreig? Sí, jo vaig començar amb els a la vins d'aquella època, que era el, el més petit que hi havia. I... Hi havia tenir 10 o 11 anys. Ja vas començar deporter. Sí, sí, sí. Sempre has fet de porter. sí. Molt bé, doncs aviam, eh, la cosa va ser que... Quin dia vam marxar d'aquí? Fem una vam mica marxar... la, gent, la gent que no ho ha, no, no, no ha viscut, no? Aviam, fem una mica d'història, no? Del... veu marxar quin dia? Vam marxar el dijous al dematí, vam marxar amb autocar tots, direcció a Madrid, i, bueno, vam fer un viatge... No es va fer pesat, perquè anàvem amb autocar, amb el del Simó de a baix, i érem 20 i i teníem taules i podíem jugar cartes i xerràvem i, i, i podíem anar, anar de distraient. Molt bé, tot això, eh, recordem que tot això us ho pagueu vosaltres de la butxaca, oi? Sí, sí, bueno, sempre busquem busques un viatge, busquem preus ajustats perquè se pugui apuntar el màxim de gent possible i tot és pagat, cadascú es paga lo seu. Perquè eh, llavors veu arribar a Madrid sobre més o menys... Sí, vam parar a dinar i llavors vam arribar a Madrid, que eren sobre les 6 de la tarda, una cosa així. Llavors vam arribar, vam anar, teníem un alberg ja buscat, ben bé al centre de Madrid, al costat de la Porta del Sol, un no? alberg que està molt bé, que el recomano, oh. ara no me'n recordo el nom. Però bueno, hi ha la Porta del Sol, eh? Ah, exacte. És, és quasi el centre, no? El bel de, de Madrid. Al centre, ben bé al centre de Madrid. Uh -huh. Vam doncs, arribar sobre les 6 de la tarda, anà a deixar maletes... Ens vam reunir per anar donar el vol i sopar tots junts. Vem-ne a sopar, llavors hem a dormir més d'hora de tres més tard i el divendres al de matí teníem al migdia jugàvem el partit contra els veterans de l'ètic de Madrid. Els contactes van començar a fer-se el mateix divendres al matí. Amb Madrid de Madrid noixí ha ja portaven temps on eh, Xavi Rivera i el president els Ramon Artigas ja portaven temps teníem-ho tot preparat i llavors ja havíem quedat per, per horari, per les instal·lacions i tot, ja ho teníem tot lligat, va ser arribar allà i cap problema, tot ho teníem tot ho teníem a punt Les instal·lacions, que et va semblar? Bé, eh, bueno és, és una mica vell, no? Estàs acostumat a veure ara per exemple, veus les instal·lacions que tenen a Can Barça, el nou que tenen a Sà, Joan Despí i veus el que té ara l'Etit de Madrid i és un un pel diferent, però no, molts camps, gest naturals, i per artificial, vam estar de sort, que entrenava al primer equip, quan van acabar els ben poder veure, vam tirar fotos, vam poder parlar amb ells, vull dir que no, no, xop un 10 per allò sí? que són els jugadors, hi havia el Caminero també, que és el director esportiu, vull que tothom molt bé. Molt bé, va conèixer doncs els jugadors, que ells entrenaven també allà les mateixes instal·lacions que estàveu vosaltres? Ells entrenaven allà les mateixes instal·lacions que estàvem sí, vosaltres? Sí, sí, sí, les instal·lacions són les mateixes, vull dir, ells tenien... Clar, sí. El seu canvi d'allà i entren allà cada dia. Ah, clar. Uh, molt bé, molt bé. I, i, el, i llavors el partit uh, va ser el mateix divendres, no? Sí, llavors el partit, allà dos quarts o tres a les tres vam fer el partit contra els laterals de l'Aleti. Perdó, quina diferència vau trobar entre Sant Mamés, el camp de a Bilbao i aquí a Madrid? Veu trobar alguna diferència? Que diguis, ostres, jo ja hi t'hagués tocat això i aquí hi hagués faltat allò, No. O no? No, bàsicament tots els equips de primera ho tenen muntat bastant igual, eh? Les que són instal·lacions de, de les seves esportives, vull dir, ho tenen tot molt ben muntat. Pot ser més nou o més vell, però vull dir que tot ho tenen molt ben, molt ben organitzat. Potser allà al País Baix que el ploure més potser no es fa falta gest artificial. Oh, bueno, no et pensis, va ploure tots els dies, eh? Pràcticament sí. a Madrid. Vull dir, el dia més sí. vam jugar amb un bord aigüat. Sí? Vull dir, que era per dir, som aquí i ho hem de fer, però per ara si haguessis dit... Saps que Pleguem les maletes i ens anem a però altre puesto. Però no. Va estar molt bé, que passa que jugadors que, que havien jugat a futbol es notava i ens van... Nosaltres tampoc vam tenir el dia i ens van, ens van donar un bany. Vull dir, el canvi d'any passat a Sant Sebastià va ser més igualat i a Sevilla igual, però doncs aquest any va ser una mica ha voltat el resultat i el joc que ens van que van fer ells, vull dir, que ens van, ens van treure no. del partit, és el primer moment. Però tenir, tenir gent que jugues d'adversaris, gent que potser has agafat cromos d'ells, no?, per fer l'àlbum, o no? Sí, bueno, el que passa és que com que estàs acostumat, coneixes molta gent del Barça i Madrid, però aquests equips no els coneixes tant, i clar, gent, gent veteranos ja, que tenen 40, 50 anys, 50 i pico, doncs no te'n recordes, i després quan vas pel l'anamor i et dius, aquest era aquest, aquest era l'altre, ah vas veient realment amb qui ha jugat. Clar. Clar, clar. I, i bueno, es va jugar es va perdre, lògicament però bé, ens es va juguem, perdre 5 a 2 sí. ens ho vam passar no? el partit va ser espectacular entre la pluja i tot doncs... sí, sí, no, no. feia temps que no patia tan fred amb un camp de futbol el tema l'aigua i, i aire que feia però no, va estar molt bé em, em, recordem, amb què jugava? dues parts? Partit era? sí, sí, vam fer dues parts dues parts de 45 minuts com els... no, vam fer una mica menys amb el temps que feia d'això vam fer uns 35 minuts per banda. Ahà. No va haver-hi un pique pica amb, el, amb els guterans del TIT de Madrid, no? No, vols... no, no, no, aquest any va ser bastant fer el partit i prou, vull dir, tampoc va haver-hi gaire ah, gaire no. gaire to, vull dir, gaire, gaire contacte entre nosaltres. Vau fer, vau fer, després ens eh, vam anar a dinar, suposo que... De... Sí, llavors vam dinar tots junts, a acabar el partit, llavors, divendres a la tarda doncs, vam, vam tornar cap a l'hotel a deixar maletes, descansar una mica, donar el vol, sopar, i llavors ja... Cadascú... Llavors ja menjar allà, a veure, aprofitar, no? Eh, aquell... Sí, sí, no, no, després visitar, i el que va voler anar a visitar, i el que va voler descansar, vull dir que tothom va, va fer realment el que... Però gairebé tots els àpats els feiem junts. Però o sigui sempre, anem, sempre anem junts, virem de buscar puestos que siguin assequibles per tothom sí. i, i poder fer el màxim de pinya possible entre tots. I menjar d'allà, no? Menjar una mica... Sí, sí, menjar d'allà, no? no, no, això sempre... Quan vas tots els places que vas intentes el que et recomanen gent que te n'ha parlat i... i a més a més conèixer, conèixer la cuina que també està... I com que ens agrada també una mica la vida vull dir, també està bé. Molt bé, i vau menjar el cerdito aquell que fan o no? no Vem vam menjar els, els ous Collons! Els ous, aquells estrellats, que en diuen ous. Ah. No, no, bueno, menges... Els ous sé, estrellats. També carn, vull dir que menges, menges una mica tot el... Bé, entre a la calamars, vull dir que... Lo, lo típic de Madrid. <coughs> Tortilla de patates. Sí, sí, no, no, el tapeu també hi era, el tapeu també era, També, es, també, no? També s'ha famosejat per allà, eh? Sí, sí. Um, I escolta, i, i no va haver-hi cap partit de futbol, aquesta... Sí, llavors el diumenge... Bueno, el dissabte al debatí vam anar a veure, ens van... Teníem també un tour, vam anar a totes les instal·lacions del, del Camp de l'ètic de Madrid, de... <coughs> vam anar a veure tot el ens van ensenyar tot el camp, museu, eh, vam poder estar als banquillos, vam poder baixar baix al camp, vam estar als seus vestuaris, eh, ens van passar un vídeo de tot el que han guanyat i d'això, que no és, no és molta cosa per Déu n'hi do, i, i va estar molt bé. Va estar realment molt bé anar a la botiga Comprar tothom Un comprava la samarreta pel nen L'altre comprava una pilota I realment va estar molt bé Dissabte dinar junts Descansar una mica a la tarda Sortir una mica al vespre I diumenge vam anar a veure El partit de l'Atlètic de Madrid Real Societat Que jugaven a les 9 del vespre uh -huh. Amb un aire també Un fred que feia impressionant I no havien perdut cap partit a casa Fins que vam arribar nosaltres I van perdre 0-1 amb Real. Ah, mira. L'any passat, passat que... va ser 1-1, el resultat, aquest cop 0-1, eh? Sembla que porteu... Sí, sí, sembla que allà on anem a fer partits tampoc <ríe> juguem gaires de casa, que ja tens raó, ja. Aviam, doncs... Bueno, Bel, escolta, i com va la Lliga? Perquè aquesta setmana no juguem? Juguem aquesta setmana que la Lliga s'ha acabat. Però sí. nosaltres juguem el partit, com que érem a Madrid, hem aplaçar el partit contra el Verga, juguem demà. Demà... necessitem, per poder-nos classificar per la Copa, necessitem un punt perdre per la mínima o guanyar vull dir que demà tenim, I, i, i això... tenim un partit clau per poder continuar vius dins, dins la Lliga d'aquest any Aviam, però el Berge com està la classificació envers nosaltres? El Berge està amb 3 punts menys que nosaltres 3 punts menys? I... O sigui que si ell guanyés podria passar el mateix, no? Sí, però és molt difícil perquè també hi ha el Joan de Palà som... nosaltres estem empatats amb el Joan de Palà i el Verde té tres punys menys uh -huh. vale? llavors d'aquests tres per poder de classificar compta el total de gols al global de la Lliga vale? el C3 no pot fer en... directament un amb els altres vale? sí. i nosaltres necessitem o uh, perdre de la mínima fer un punt, perquè el Joan de Pelà tenim dos gols més a favor que ells i el Berga per poder-se classificar hauria de guanyar ens hauria de fer 7 gols, perquè els gols que tenim a favor més <coughs> a casa seu els anirem fesim, fer 5, són els que ho tenim més difícil i nosaltres guanyant-ho empatant ja ho tenim fet doncs demà derbi, a quina hora? A les 11 del matí. a les 11 del matí a la capital, eh, Berga no, aquí, aquí, aquí, a casa, aquí sí, molt bé, sí. home. Doncs, Abel... Faríem el camp a favor. Doncs que hi vingui molta gent, que us animis. l'últim partit eh, de Tantorada. És l'últim partit. hi juguem les garrofes per anar a jugar a la Copa. Ja l'havíem disputat l'any la pass passat, oi? M'anem? Ja que l'havíem disputat l'any passat, la Copa? No, l'any passat no la fer. L'any passat heu de fer només lliga. Vam fer dos grups de, de, de 20 i no sé quants equips i es va fer unes finals, els, els dos primers de cada grup van fer les finals uh -huh. fa dos anys sí que vam fer la Copa, vam fer Lliga i Copa aquest any s'ha fet uh, la Lliga i són tres grups i els quatre primers de cada grup llavors passen i fem, fem la Copa les eliminatòries per fer el final de temporada, depèn dels anys dels equips que hi han fan una cosa i en un fan, un fan una altra Molt bé Abel, ha estat un plec de tenir-te aquí al programa dels morts del dissabte dematí, i que de es fessis cinc cèntims d'això dels veterans, de com estan anant la Lliga Actual i del viatget que us monteu sempre cada setmana, això sí, pagant cadascú de la seva butxaca. Moltes gràcies, Abel! Vinga, Pep, merci! De res a tu! Adéu! Adéu! Doncs ja veieu, a eh? partir eh? Derbi de aquí al Municipal de Porreig a partir de les 11 del matí, Club Esportiu Porreig. Verga! Jaume, aprofitem això de la cançó aquesta del sud i el nord, si et sembla bé, i repassem l'agenda ràpidament, que vénen les del motor. Eh, repassem això i a l'envol. D'Ars d'Ars i... No sé per què estàs fent, Jaume. D'Ars i envol. Sí. Lliga, divisió d'onor, primera, segona de jornada Club de darts, el Vendrer i Club de darts, la xarxa uh, Ja veieu, eh, els de la xarxa no s'estan de res eh, si, la, uh, si la setmana passada van anar on Jesucrist va perdre les sandàlies ara se'n van allà on les va trobar, eh, el Vendrer allà a l'altra punta, avui ha partit a partir de les 5 de la tarda <ríe> I amb el Jaume, equip de tercera catalana preferent senyor la primera fase grup B, 23a jornada Amb el Berga, club esportiu Tortosa. A es jugarà aquest partit? Al Berga, Pavelló Municipal al carrer Guillem de Berguedà Ja no sabeu, eh, si voleu anar-hi carrer Guillem de Berguedà, a Berga, aquí a la capital Aquest partit, precisament és per avui, a partir de dos quarts de vuit aquí a la capital A les I una nota a la paret Dient-me que no hi ets I l'hivern ja no Motor, primera part Albert, bon dia Bon dia Com està el motor, eh? Molt bé, està calent el motor Déu. Està calent tant a la nostra comarca Aquesta setmana tenim motor del bo I també internacionalment també tenim motor del bo A Malàisia, no? Malàisia MotoGP Tenim ja coses en dansa eh? Tot just acaba de començar i està tot més calent que sí, que els pneumàtics que s'estan degradant no? sí, uh, sí. Bon dia Maritxell Bon dia Bon dia Jaume Bon dia Jaume hi és. Eh, Bon dia Mariona no. Què tal per TeleVip Va pues anar molt, molt bé. Van a la salada. què? ¿Para què? Sabava, sa que vol dir molt bé. Sabava. Sa de... Sabava. Jo, sa fi, sa la anac. Se sí. ca... li va cobrar la baba, no Sabava. Sa Ai, amen. Uh, I no tenim el Josep, que deu haver sortit de la pista, no sé. Uh, el nen va recollir en un puesto, no ha dit res, no, no hi és. Va, hi va és. Bueno, ja tornarà. Vinga, comencem repassant uh, el que va passar la setmana passada a la nostra comarca. Uh, Gironella, concretament, recordem, era la segona prova de la Copa Trial de Clàssiques. Uh, en aquest cas es disputava Gironella i anem a repassar amb la Meritxell ella que va estar a peu de, de a peu de pista eh? de control sí. de control veus? Eh? no m'he equivocat eh, repassem amb ella doncs com va quedar aquesta classificació per exemple eh, comencem Meritxell si et sembla amb la categoria de clàssics la categoria groga tu mateixa doncs hem de dir que hi van haver 47 participants en la categoria de clàssics i que 43 van, a, van aconseguir doncs classificar-se molt bé doncs en la primera posició trobem el Mosès mestre amb una fanàtic i el motoclub ai, de les abadetes. Ai va, una què? Una fanàtic. un fàntic. Ai, ai, ai. Una fàntic, home. És que som fanàtics del cor, Amb 6 punts, eh, el Moixés Maestre. Sí. Segona posició. El José María Martínez, amb un trium, no sí, sé sí, sí, sí, molt sí. bé, una trium, és una bona moto, eh. eh i amb, amb el motoclub Motocat. Molt bé, amb 6 punts. I amb la tercera posició... Antonio Poverano, amb una Honda del motoclub de Ripoll. Molt bé, em sona, eh? A més a més us que conec el, el Josep Pogedano, eh? Ah, eh us, ai, perdoneu, l'Antoni, el Josep i Antoni són dos germans, eh? Sí. I un oh. corremot, i els conec el... personalment tots dos. Amb set punts, l'Antoni. Uh, també uh, del Motoclub Baix Bargadà de dir el Jordi Figuls, vintena posició, trentatresena pel Josep Jordana i trentauitena pel Lluís Soler. Anem, uh, Meritxell, amb la categoria expert. Aquí van haver nou participants sí. i nou van aconseguir doncs, classificar-se. Primera posició. Sí. El Narcís Sánchez, amb una SWW, no sé. Si amb una SWW? Eh, no sé, jo tampoc. Tal com bé, doncs. <ríe> amb el motoclub de Mollet i Zern. Correcte, i amb 8 punts. Segona posició... El Ramon Membribes, amb una Honda, de okay. Sant Quisar. Molt bé, amb 9 punts. Jo de la tercera posició... A l'escarmill amb una Fàntic, de motoclub Sitges. Molt bé, correcte, amb 15 punts. Hem eh. de dir que la categoria que la categoria blava. Uh, la categoria Clàssics Pre-72. Uh, van haver-hi 9 participants i se'n van classificar 8. Per tant, un, sí. un no classificat. Uh, primera posició? Uh, Ramon Maginat, amb una Montesa, del nostre motoclub. Oh, bona Club. moto, és que bona moto que porta bona moto. Sí. 10 punts. Segona posició? Uh, Rafael Sandor, Sant Roma, amb una Voltaco, del Constantí. Molt bé, correcte. 14 punts. Tercera posició? Uh, Marco Alv Álvarez, amb una ossa, uh -huh. uh, del... Del motoclub 100 peus. Correcte, 100 peus, un motoclub eh, centenari també. 25 punts. Malament, 100 peus, eh? Sí, el nom sona, però és un bon motoclub, eh? Categoria verda, de la de trialers, 16 participants, 16 classificats. Eh, primera posició... N hem descobert un, un pilot del motoclub... Ai, perdona. ...que va quedar cinquè, l'Isidre Sardà. Correcte. Amb una voltaca. Mm -hmm. sí. Doncs, l'Isidre Sardà, anem a repassar la categoria verda... amb 16 participants i 16 classificats. La, la categoria de trialers. Mm. Primera posició... El Baix Ové, Mano Ossa... Del motoclub Rellinàs Rellinàs, correcte, sí. eh, del Jordi Tarrés, 11 punts, segona Allà. posició Joaquim Terri Cabres eh, amb una Montessa del motoclub Tona uh -huh, 17 punts, i en tercera posició Bruno Vives amb una Fantic del Club, motoclub Singles ah, Ara sí que has agafat la Fantic, eh? 18 <coughs> punts, eh, i l'última categoria que és la de pre-80, oi que sí? nou sí. participants i nou classificats Endavant en primera posició Miquel Cireira, amb una Montesa, del Motoclub Montesa. Pues, Montesa primera posició, 7 <ríe> punts el <ríe> eh. en segona posició Mertifon, amb una Voltaco, del Motoclub Motocat, amb 15 punts. I la tercera posició, Jesenvari Maria Capdevila, de Vila, amb una Voltaco del Moto Ripoll, de Ripiojo, 24 punts, eh? eh no hi havia Cap sí. del, del Moto Club eh no. aquí. I quant serà la pròxima, eh, Meritxell, d'aquesta Copa Catalana, que la seguirem el, també, eh? sobretot sí. els pilotos del Motoclub, evidentment? El 28 d'abril, a eh, Sant Friu de Guíxols molt a la bé. Costa Brava. Correcte, a la Costa Brava. Doncs anem a repassar l'enduro de Salomó, ara, Pep, eh, perquè va ser molt dura segons els pilots, i és que la pluja va acompanyar doncs, aquesta primera prova del campionat, ja ho va dir el Roger, que segurament plauria, eh, no sé si té el mateix meteo que tenen els del Forma 1, meteofrancs, que no l'encerta doncs, ni a tiros. Mm -hmm. eh, recordem, doncs va celebrar diumenge passat a, a la ciutat de Ragonina de Salomó, i la prova va comptar doncs, amb l'organització del motoclub Salomó, que va saber respondre doncs, als inconvenients que va presentar la, la, la climatologia al llarg de la prova. Eh, gran participació, 185 pilots i, com us dic, eh, llur, llarga i dura, però molt atractiva pels participants. Anem a repassar els del nostre motoclub, també. Quina va ser les classificacions? Quina categoria hem de, de mirar-nos? Doncs pues motoclub... Ah, ja, tres... El marca al de cada segon. En dura 3, el marca al mes de cada segon. Uh -huh. segon. Sí. Va, qui va guanyar? El tens? No. Va, tens. Això hem d'aconseguir-ho. Eh? I en tercera posició el Roger Ballós molt bé, escuta, eh, posi sí. per el Roger la, la primera, eh? sí, sí. molt bé, no. correcte ah, va bé. caure, si no, es... caure, crec eh? que hagués fet sí. clar, de la pluja, i evidentment sí. és la primera cursa, bueno, eh, adaptant-se ja adaptant-se, sí, sí. eh, quina altra categoria podem... Doncs el, el Junior Trofeu uh -huh. que el Josep Garcia va quedar primer del Motoclub, evidentment, sí, de Súria uh -huh. i el, el Sautiet va quedar tercer uh -huh. Rafa Garcia d'Endura 2 molt bé, correcte, d'acord hi ha alguna cosa més? de l'Endura? Uh -huh. no no tenim res més d'Endura, doncs dit això Anem a parlar de motocross Per... <ríe> per què? Aquesta setmana, concretament avui, ja en els entrenaments S'estan disputant ara, o ja és' es deu haver acabat no? no, fins per allà les dues fins Per, les dues, per tant, sí. encara queda una estoneta d'entrenaments Tenim la tercera prova eh, Del campionat de Catalunya de motocross Està a casa, està al circuit d'Urban I les categories grans, com us dic, és la tercera prova Uh, la cursa és demà, és organitzada evidentment pel Motoclub Baix-Bergadà i uh, és per les categories MX Elite, MX1, MX2 MX18, 4 temps, MX3 MX4 i MX5 A les proves anteriors, uh, doncs han destacat les actuacions del Francesc Mataró, del Gerard Salavedra i del Pau Danyate de uh, que per aquest, uh, aquest és l'ordre precisament que es troben les tres posicions de, de la classificació de MX Elite uh, Pel que fa a les categories d'MX3, MX4 i MX5, les cites són les cites anteriors han tingut doncs, claus dominadors amb Josep Font, Xevi Colomer i Agustí Vall, respectivament. Uh, anem a repassar els horaris, Meritxell, sí. perquè avui, com diem, hi ha entrenaments i demà de vent d'hora és la cursa. Per tant, acabeu d'haver-ho a la Fórmula 1 perquè també fan ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. I després, cap al UBAN, eh? Que, bueno, és, és una cursa i del bona. Jo sí que aniré demà, us ho seguro, eh? Per tant, la setmana que ve, resultats a 100%. Anem a repassar els horaris. Meritxell. A, a les 9 comencen els entrenaments. A comencen els entrenaments. Bé, bueno, sí. per ser 45, no vull 45 inscripcions, però bé, bueno, no val no, no, sí. la pena que diguem. Què els seria? entrenaments que duren 30 minuts. Tu estaràs les inscripcions? Sí, sí estaràs de tot eh, arreu. És que, que d'aquí tenim informació. Inscripcions, colometratge, fem foto. Sí, pot que et a veure. No sé quina hora serà, però vindré a veure. Molt bé. Entrenaments eh, DM, d'MX Elite, de 9.35 als 10 seran els d'MX2 i de 10.10 10 a 10.35 els d'MX3, i MX4 i MX5 eh? són els dos primers de 30 minuts i aquest últim de 25 i la, cursa, la primera cursa de d'MX Elite a quina hora serà? i MX1 conjuntament, eh? que sí? a les 10.45 pot ser? a les 10.45, correcte, molt bé, 25 minuts més dues voltes eh, la d'MX2 i MX2 eh, sots 18 quatre temps, a quina hora serà? a les 11.20 sí, sí. a les 11.45 11. 11. sí. eh? en de marge més sí. dues voltes com sempre i de les 11.55 a les 12.15 uh, la de MX3 uh, 20 minuts més dues voltes i de 12.25 a 12.45 la de MX4 MX5 uh, 20 minuts més uh, dues 12. voltes la segona cursa la segona passada serà a quina hora Meritxell? a les 12.55 correcte la de MXL i MX1 uh, altre cop doncs venem uh, conjuntament 25 minuts també la de, uh, de MX2 no sé. ja em calcula 1 eh? ja, i 20 1 i 30 1 no sé. i 55 oi, oi, oi. Uh, també MX2 i MX2 sots uh, 18 <laughs> vinga de, de, de, de, de 2.05 a 2.25 MX3 20 minuts més dues voltes també de 2.35 a 2.55 20 minuts també uh, per MX4 MX5 i també més dues no sé, voltes, no sé, evidentment. deixeu que us digui una coseta, Albert. Deixa'm dir-te abans, Pep, que a les 3 i 15 repartiment de premis. A les 3 i 15 repartiment de premis. Aproximament, perquè això sempre... Sí, sempre va, una mica. Depèn del temps, perquè és el que anava a dir ara, que ho van estar a una alçada de 558 metres. Quarta de del cel, l'estat del cel serà es fins a les 12, serà ennublat, però no massa. A partir de les 12 sí que es nublarà més, amb una possibilitat més alta de... de percentatge de pluja perquè a la, fins a les 12 serà de 35%, a partir de les 12 serà un 65%. Perquè fa la cotaneusa a la, Cotaneu serà la mateixa <ríe> 1.700 metres d'alçada la trobarem. Llum, lluny. lluny. Instala la temperatura mínima rondarà uns 5 graus i la màxima 16 graus al vent bufarà del sud i els quilòmetres d'hora serà 5 quilòmetres per hora. Jo crec que serà... Si em el primer, a l'igual més ràpid. Per del surt, has de, prepar, has de, has de, de ficar Al ben a favor. Exacte. Al ben a favor. T'has de col·locar, sí. depèn de quines, estratègicament, depèn a de quin punt del circuit... De... No em cap en direcció contrària. Durban. Al portar... no. a, a favor. No però quan facin la curva després doncs sí que es trobaran a l'avient a aprofitar sí, sí. Ah, és que de vegades a, no, no, quan conduixes bé d'aquí hi ha el rebuf de, de dels pilots que és molt, molt important en el sí. món de les courses. doncs eh, jo crec que serà una bona eh? temperatura per disputar aquest de motocross demà aquí al plan sí. i ja deixem el motocross i parlem de trial i abans d'entrar a la segona secció on parlem de la Fórmula 1 de MotoGP aquests dies que tenim treu Atenció, aquesta nit han d'estar molt pendents tots perquè a més a més és en directe per esport 3 a les 21.50 Toni Bou, eh? Juga a Alemanya a Bielfiel Uh, doncs ser per setena vegada campió del món de X-Trial uh, el Mundial d'X-Trial ja eh? en té varios, però evidentment si guanya el Toni o inclús quedant segon pot ja ser campió, recordem que el campionat està amb el Toni guau 60 punts, l'Alberca Bastany amb 36 i el Fujinami tercer amb 29, recordeu a les 21.50 per l'esport 3 i demà la repetició a dos quarts de 3 de la tarda, per si avui no ho podem veure doncs demà, i, i evidentment demà hi ha un altre ja també el campionat d'Espanya, jo no sé si el Toni tindrà temps d'anar-hi o no però demà eh, hi ha la de, la de Bocairena a València, avui, ja, avui té la d'Alemanya, i demà no sé si té temps d'arribar a València, però bueno, és capaç. És és capaç. Que per tant, sí. tot i que crec que si se la salta tampoc no passa res, eh. perquè les, si guanya la les... salta... No és d'aquí, no ja. sincerament. Que dir-ho, o, o sap no, o, o és un prebleix dir-ho, però és que és així. Però de moment és així. És sí senyor, Albert, es veiem a la segona part del motor. Eh? Ara, segona part de la publicitat... Mm.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 Bàsquet mania. Uh -huh. bàsquet mania, Jaume, bàsquet, i comencem pel bàsquet femení, tercera categoria femenina A, grup 4, 23a jornada, fase prèvia... Club de Bàsquet Porreig, Club de Bàsquet Vila Torrada. Aquest partit es jugarà avui aquí a Pavelló Municipal de Porreig a partir de les 4 de la tarda. Sots 21 femení nivell a grup 2, 23 en jornada fase prèvia. Club de Bàsquet Roquetes, infor del Bàsquet Verga, Seient. Aquest partit també es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda a a Roquetes. Uh! Uh! Uh! Bàsquet masculí, primera catalana grup 2, 24ena jornada Club de bàsquet Vila Torrada i fora del bàsquet Verga Aquest partit es jugarà avui a partir de les 7 de la tarda Sots 21, nivell B, grup 23ena jornada, fase única Club de bàsquet Porreig Club de bàsquet Gabà Aquest partit es jugarà aquí, Porreig al municipal Pavelló, a Pavelló Avui, a partir de dos quarts de sis... Hosti, ara que veia aquesta cançó, estava mirant la meva pel·lis, la meva orinadora, Skyfall. Mira... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. pam, pam, pam, pam. molt bé, eh?, aquella pel·lícula. Doncs, molt bé, Jaume, repassarem, ara que, que ho sàpiguen els nostres oients, repassarem primer tota l'agenda de futbol, futbol sala, ara tocarà futbol sala i després la secció de la Mariona, abans per acabar amb la secció de la segona part del motor, futbol sala femení, tercera femenina, grup 2, vintena jornada. Futbol sala, Trens Cacerres, futsal Puigcerdà. El camp... Al Pavalló Municipal de Casarrès. L'àrbitre Guillermo Mesa Cruz. Aquest partit es jugarà aquí a Casarrès avui a partir de dos quarts de set. Primera divisió femenina. Um, 20... 23a jornada. Futbol sala Gironella i futbol sala Femení Santelles. Molt bé, doncs que n'hem de dir del futbol? sala Gironella, doncs que juga un derbi aigualit amb els Centelles, el Gironella amb el repte de millorar el vuitè lloc. Rep l'altre equip català de la categoria d'uns Centelles, que és cué. Amb l'arbitratge de Pacheco Gómez i Rodríguez Vilà, els dos equips catalans de la màxima categoria estatal del futbol sala la femenia, el Gironella i els Centelles s'enfrontaran aquesta tarda a partir de dos quarts de sis al pavelló Gironellen. Aquest derbi arriba amb desigualtat de forces. La Gironellen, que és vuitenes a la classificació reben un conjunt l'usonenc que encara no coneix la victòria i amb només 3 punts el caseller Fruit de tres empats, un d'ells, precisament, ha aconseguit a la primera volta contra el Gironella, a Centelles, per 2 a 2. Per tant, mentre el Gironella lluita per millorar la classificació, amb una plaça per la Copa ben encarada, eh, és novella classificat, el Roldán es troba a 8 punts, les usonenques són a 12 punts de la salvació i el seu objectiu és disputar de la forma més digna possible cadascun dels partits de la primera divisió que han estrenat aquesta temporada. Cal recordar que aquesta setmana es va donar a conèixer els la seu de la Copa, que serà a Bilbao el maig. Doncs això, partit per avui a la tarda, important pel Gironella, a partir de dos quarts de sis. Futbol sala masculí, tercera divisió territorial, Rup 3, 17a jornada. Futbol sala, Olesa, futbol Sala Jardineria Corriu Caseres B. Al camp... Pavalló Municipal Salvador Boada. I l'àrbitre era la Xafaine Lafiz. Oh, uh, <ríe> bueno, aquest partit és per demà a partir de les 5 de la tarda. Segona divisió territorial grup 2, 17a jornada. La Pobla de l'illa club de futbol Sala Sant Joan Club Atlètic B. Camp, Municipal com a Figuera. Bé. i l'àrbitre... Xavier Auquer Coi Aquest partit és per avui, aquí la pobla de l'Illeta a partir de les 4 yeah! Primera divisió territorial grup 4 17a jornada Aex Sant Cugat Club futbol a la ciutat de Berga El camp Municipal Sant Cugat a Ses Garrigues L'àrbitre... Jaime Carlos V Sáez. Déu Unidor, eh, aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda següent. Futbol Salpé s'imaginé quesserres, Barn i Gaça. Vou baixar la esportiu bé. Al menjador, eh? sí, bé, eh? a mi casa. Uh, casa Al ja, bar de mi casa. De casa. Tens, un, tens un bar, tens un bar a casa i ja, No, ja no. Ah, no? Sí, perquè fas provocada. Al bar de mi casa, eh? Bar de mi casa <laughs> i el bé, eh? Com que tenis dos, dos bars <laughs> mi casa, eh? Doncs venga, a quin camp jugaran aquest partit? Al pavelló municipal de Casarrass. No, com, com es deu? dir al sí. camp del bar mi casa? Uh, comedor. Escolta, escolta, una cosa, Jaume. Aviam, eh, per què tan mi casa, mi casa, si més a més juguen a cacerres? Bueno, a cacerres i a més juguen a mi casa. Juguen en, suca, juguen en casa del cacerres avui, eh? A l'àrbitre que arbitrarà aquest partit? El Rubén Jiménez Canyete. Ei, eh, s'ha la cançó. Va, què vols, que te'n te una estoneta més? Sí, una altra gens bon. Ai, pesadeta, eh, Jaumeet. teniu sembla amb la màquina d'afaitar quan s'enganxa amb els pèls de la vara-bara. Vara Escolta, doncs vinga, l'àrbitre, que no l'he sentit... Um, el Rubén Jiménez Cañete. Aquell partit es jugarà a Cacerres avui a partir de dos quarts de cinc... I per acabar l'album de fotos Només ens en queda enganxar-ne un I és aquest, el preferent catalana Grup 3-17 en la jornada Navàs Futbol Sala Vaganès El camp on jugaran aquest partit El pavelló municipal d'esports de Navàs I l'àrbitre Aquest, sí, és no un poble Has ell, no? Aquest cap de setmana <sí> pujat Doncs això, derbi intercomarcal a Navàs eh? Navàs Vaganès Avui a partir de les 5 de la tarda molt ràpidament, 43, eh? Són-hi 43. Sort que no tenim cap derbi no el futbol avui. I trigarem una miqueta menys. Però començarem, si us sembla bé, eh? i et sembla bé tu, Jaume, i sembla bé tothom, eh? Pel futbol femení, per les noies, segona divisió femenina, grup 4-20. En eh? jornada... Porreig, Club Esportiu, Vilomara, Club de Futbol. Aquest partit... Digue, digue. El Vilomara està retirat de la competició. O oh, sigui, sí, ja ho sabeu, el Vilomare està retirat actualment de la competició. Següent. El SEBA Unió Esportiva i el Montmajor Futbol Club. Aquest partit on jugarà? Al Municipal L'Alzina. I l'àrbitre? David Martínez Molina. Aquest partit es jugarà demà a SEBA a partir de dos quarts de cinc. Party, party. Come on, come on, party, party. Rock your body, rock your body. Quarta c -c catalana Grupo 23a jornada Valls de Toruella Club de Futbol Cacerres Club de Futbol El camp on jugarà aquest partit El municipal Valls de Toruella El municipal Valls de Toruella I l'àrbitre Miguel Ángel Jiménez Martín uh, Doncs aquest partit es jugarà uh, Demà a partir de 3 quarts de 12 Següent Berga Club esportiu Monistolenca Agrupació Deportiva, alguna així, eh? Descans. Sí, que... El camp... Municipal de Berga. L'àrbitre... Juan Antonio López Martínez. Aquest partit es jugarà també demà a partir de dos quarts de cinc aquí a la capital. Següent. Ben, no hi ha partit el següent. Descansa el Montmajor. Descansa el Montmajor. Molt bé, l'altre, doncs. Vilada, Club Esportiu, Sant Llorenç de Murunx, Club Esportiu. A quin camp jugaran? Al municipal de Vilada. L'àrbitre? José, José Antonio Martín Romo Parejo. Feia molt que no sortia. Feia molt que no sortia aquest àrbitre, uh, que es aquí a Vilada. José Antonio Martín Romo Parejo serà avui a partir de dos quarts de cinc. Superfla, superfla, superfla, superfla. I a l'últim d'aquesta quarta catalana... Porreig, Club Esportiu B, Avinyó, Club Esportiu. I el camp? municipi Municipal de Porreig. L'àrbitre? David Nadal de Dios. Un altre, un altre superconegut, eh? Un àrbit superconegut per demà aquí al Municipal de Porreig a partir de les 4 de la tarda. <futats> Tercera catalana, grup 7, vinticinquena jornada. Sant Salvador de Cercs, club de futbol, Joanenc Futbol Club. Al camp, on aquest partit? Municipal Sant Jordi de Cercs. L'àrbitre? Jaume Tutusaus Carvajal. Aquest partit es jugarà aquí a Cercs, eh? avui a partir de les 4 de la tarda. Següent? Can Rull, Remoló, Tenxoni, club CFU. Sí, sí, Contra? El porreig, club esportiu. El camp. Zona esportiva Can Rui, camp B, de gest artificial. Molt bé, Jaume, molt bé. I Hosti, eh? Estàs molt filiprim avui, eh? Sí, però mira quin em toca ara. Ja, Fota-li el ojo les orelles. Mourad Belag. Uh, vale, així, tant com sona, eh? Aquell partit es jugarà uh, demà a partir de les 12 del migdia. Següent. Marganill, Marganill, club esportiu, Olvan, club esportiu. El camp. Municipal de Marganell I l'àrbitre, les orelles Ibrahim Kavouri uh, Aquest partit, si no voleu que us entrin Kavouri's, Kavouri's eh? Heu d'anar-hi, eh, a Marganell Avui, a partir de dos quarts de cinc Següent Gironella, club de futbol atlètic B Can Trias Unió Deportiva El Camp Municipal de Gironella L'àrbitre Didac Sánchez Elvira Aquest partit és per demà, aquí a Gironella A partir de dos quarts d'una va right right Segona Catalana grup 4 25na jornada. Gironella, club de Futbol Atlètic, Castellà Unió Esportiva. El camp municipal de Gironella. L'àrbitre, Brian Diaz-Diaz. Va, tornem-la a posar perquè ens fa una miqueta, però, però Mariona, prepara't, eh? Prepara't que véns, eh? Gia Llornella rep demà a partir de dos quarts de sis. El castellà, el conjunt de Xavi Poses mirarà d'allargar la bona ratxa de resultats. Poses ha dit que, tot i els entrebancs en forma de baixes, ara mateix estem en el millor moment de la temporada, ja t'ho juro. Segur juguem un bon futbol i només ens falta més eficàcia de cara a portaria. El castellà, però, és un bon equip i no ens podem confiar, són baixa, Ivan López sancionat, i Rafa, Litus, Pol i Marcel, per lesió, i Abel i Damià, són dubte. The... Vés al tanto, ja, que algun dia aquests del Gironell ens agafaran per anar a fer el partit, eh, perquè <laughs> estan quedant sense gent. Primera catalana, grup 1, 25ena jornada. Lloret, club de futbol, avià, Unió Esportiva. El camp? Municipal Lloret de Mar. I l'àrbitre? Marc Pedros Baciero. Mort, Pedros, Baciero. Eh, doncs com dèiem, amb la novetat de jugador del Manresa, Mamadou Cizé, fitxat aquesta setmana, l'Avià té partit aquesta tarda al camp de Lloret a partir de les 4 de la tarda. Una setmana més, l'equip de Joan Prat està mimbat defectius per sancions i lesions. Estan sancionats Marc Guijarro, Joan Viladumar, Tabel Cortizo i Àlex González. I són baixa per lesió Miguel Baena i Sergi Bernada. L'Avià porta una ratxa de 13 partits sense guanyar tot i el seguit de marcadors desfavorables segons diu Joan Prat que acumula a 6è el conjunt lliuretenc és 12è a només 3 punts de la zona de descens i a 4 dels avianesos o sigui, partit important també eh? però tots són importants ara ja eh? que s'està sí. a punt d'acabar tot ja ho... sí, d'aquí 3 mesos em sembla que és i acaba la temporada Tres mesos, no? Tres mesos i s'acaba la temporada. Si sí, passa bon dia, ràpid, eh? Menys, menys, menys. No menys. Amb aquesta gent menys. I aquí eh, els preferents Mariona. Mariona. Marioneta. Mariona, que ve va Mariona, que tens 5 minutets Doncs avui parlaré de l'alpinisme i és que l'alpinisme és un esport que consisteix en fer ascensions de muntanyes elevades generalment d'un seu grau de dificultat és considerat habitualment una de les modalitats del muntanyisme i si parlem de, de la història del muntanyisme us diré que la primera muntanya que es va pujar per motius purament esportius sembla que va ser altra al Mont Aguilé, al sud de França, Antony de Avilé, per ordre del rei Carles VIII. El, el, va, el va pujar, ajudat de cordes i escales de fusta, l'any 1492. I abans d'això ja s'havien pujat muntanyes, sempre amb una finalitat a una altra i és possible eh, i, i és, que, amb el pas dels anys, i dels segles altres muntanyes fossin pujades per pastors, caçadors o aventurers. Però res de se'n sap d'aquests. Així que el següent pas recorregut i documentat de la història de l'alpinisme es presenta tres segles més tard. Al 1760, un ric ginebrí que té un nom molt raro que no sé si interessa gaire, però bueno, es diu Horan uh, Or Benedic de Saucer va marxar al país de Mont Blanc, o sigui, uh, ara hi ha la muntanya de, de, de Mont Blanc, per mi deu ser, i, i, i la seva voluntat queda submesa amb el desig de pujar-hi, és a dir, que tu, tu, tu, trobem una trameta pujada al Mont Blanc, i bé, en, en aquell moment de manera accelerada a la segona meitat del segle XX eh, d'una... Eh, d'una... o sigui, ens començar a pujar totes les muntanyes del món saps? Eh, a partir d'aquesta segona meitat del segle XX i ens vam pujar de les més altes i de les més difícils malgrat això, dia a dia també van sorgint nous reptes i es fan... 'soleixen bueno, vàries dificultats i possibilitats de, de pujar-hi i que ara, ara ja, ja no ten, tenim en compte perquè ja són reptes que ja s'han assolit. No? però en aquell moment va ser molt, molt important arribar-hi, com és per exemple l'Eberes. No? Pues Poja veus ja, que sí. Sí, sí. fins i tot pics que formaven part de la història que refir que és de gran interès per als alpinistes, amb noves vies i itineraris espectaculars. Això, si ets un gran aficionat a la muntanya, realment interessa molt i val la pena. I ara, per acabar, definitivament diré que actualment eh, l'entrenament és bàsic en aquest esport per la muntanya i el perfeccionament s'ha arribat gràcies als nous materials i a les noves vies de seguretat que inclouen i gràcies als sistemes de, de comunicació hasta, hasta ara sembla que aquest esport comença a, a agafar força de nou i n, n, és molt considerable no? aquest interès per part dels muntanyistes per practicar aquest esport i així mateix l'especialització de professionals de muntanya guies, portador, portadors o, o acompanyants fan possible que persones eh, delimitades a d'anys puguin mm, mm, tenir la capacitat per fer això possible i amb això diria que, que hi, ha, hi ha un munt d'itineraris que n'hi ha, ha fins i tot a la nostra comarca que no coneixem perquè no en tenim gaire costum de practicar-ho però val la pena agafar un bon llibre i mirar quines excursions pot ser el cap de setmana amb això ho acabaria a la meia secció avui <coughs> Molt bé Mariona doncs eh, has parlat una mica el trekking, eh? Montañisme en plen trekking, no escalada. L'escalada ja la vas tocar un altre dia, eh? No? Sí, jo ho faig, eh? Jo, jo tinc una, amb una amiga, o vegades ho fem, que ja, ja el seu pare li encanta la història i ho sap, sap tots els racons del Berguedà. Bueno, de fet, per pujar al I... bon blanc no fa falta poc caminar, eh? Vull dir, també has d'agafar-t'hi, eh? Amb les quatre mans, has de pujar amb els... Eh, com es diu? quatre potes, eh? Com que diu. Sí, sí. Um, molt bé, Mariona, has fet? Sí, sí, he fet, he fet. Doncs vinga, anem a repassar la segona part del motor. Tenim sis minuts, quasi, quasi sembla impossible. <tots> oh, oh, oh, oh, oh. <tots> doncs vinga, va, segona secció del motor. Començarem parlant de motociclisme. Aquest cap, de, eh, aquest cap de setmana els pilots de MotoGP ja estan a Jerez també, tres últimes jornades d'entrenaments de, de cara a preparar això és, un, això és una moto, Pep és un xerrac? és un xerrac, <laughs> és un xerrac eh? que bueno, primer ve el xerrac i després la moto <laughs> bé, bueno, eh, hem de parlar eh, doncs lamentablement d'aquesta cacuda <laughs> de Maverick Viñales. Eh, ara en parlarem però abans anem a començar, pams dilluns era la primera jornada pels pilots de Moto2 i de Moto3 que feien a Jerez, i el millor temps en aquest cas de moto 2, se'l van dur Toni Elias amb un 1.43.3, seguit de Jonas Fogger i amb moto 3 el millor temps, en aquest cas doncs va ser per Scott Redding eh, amb 1.55.0 el segon dia el segon dia, diríem que moto 2, el millor temps no va ser per, eh, per Toni Elias sinó que va ser segona posició i amb moto 3, Jack Miller va ser qui va aconseguir eh, el millor temps en el tercer hem de lamentar aquesta caiguda del Maverick Vinyales doncs que la seva resulta ser doncs, mentre s'estava fent un bon rima de curses, segons ell deia estava molt content la seva mà dreta doncs, va quedar agafada eh, a sota de la moto eh, i el resultat va ser doncs, una amputació de la falange distal del dit anular dret això és mèdicament el que s'ha dit jo NPI eh, només sé que l'han amputat el dit i ja està I, i para de comptar el dit anular crec que és el del mig o el del mig o el de l'anell no n estic segur Eh, eh que sí, doncs, eh, doncs bueno, doncs això. El dijous va estar operat al Maverick, satisfactòriament, segons el doctor que el va operar, el doctor Xavier Mir, que és un gran doctor, mm -hmm. i que en teoria, si no hi ha problema, doncs evidentment arribarà a la primera cita d'aquí 3 setmanes, 2 setmanes, perdoneu, quan nosaltres tornem, eh, el 7 d'abril, bon. al circuit de l'Osail. En teoria doncs, estarà al 100%, si no pateix una infecció, si no pateix cap mena de, doncs, de problema, doncs eh, evidentment, el Màbric estarà allà eh, el dijous, el dimec poc importen els temps, la veritat perquè quan hi ha aquestes escrites poc importen el temps el dijous el millor temps se'l va endur amb en moto 2 al Pol Espargaró amb 1.43.3, seguit de l'Esteve Rabat amb 1.43.7 i del Jordi Torres amb 1.43.7 també, amb moto 3 va ser Luis Salom el millor, amb 1.46.3 Àlex Rins amb 1.46.6 i el germà del Marc Márquez, l'Àlex Márquez amb 1.46.9 i el còmput de moto 2 de dels, tots els dies resulta ser que Pol Espargaró va ser el més ràpid seguit amb eh, quarta posició del Toni Elias això va ser Moto 2 pel que fa a eh, Moto 3 amb el còmput global dels, de, de, tota la, de totes les quatre jornades Lluís Salom va ser el millor el valencià, del Maverick Vinales i de l'Alec Rins per tant tenim un Moto 3 triple català jo penso eh, d'aquest any vonem una de curses de pilots catalans que guanyen estic segur, o valencians però quasi bé Però gairebé, gairebé, gairebé, gairebé, gairebé seguríssim, eh? eh? Dit això, eh, com us deia, MotoGP avui eh, estan entrenant doncs, en aquest circuit de Jerez, avui, demà i demà passat, són els últims testos ja de cara doncs, eh, a l'inici del, del Mundial i eh, avui Meritxell estan corrent sota la pluja, oi que sí? Sí. Eh, I que el, eh, el Dani? Sí, de moment ja crec que, Jorge, que està tal? fent... El, temps. el Dani està fent el millor temps de moment Sí, perquè clar, com que n'hi pocs que han sortit suposo que ara, el, el, durant el dia n'hi han sortit més Quan han d'esperar aquests primers dies ah, sí. perdoneu, aquestes primeres hores aviam, aviam aviam què tal Anem a parlar de Fórmula 1 Segona prova del Mundial però abans d'aquesta és una prova fes-me una, una valoració, Meritxell, del que vas veure la setmana passada vinga no vaig poder veure res, només al final Carai, no, al no, no. final Ah, <laughs> oh, perquè tenia el trial no podia fer-ho tu Ah, no, no. correcte, vol veure algú Fórmula o sigui, al sí, <laughs> no, no, 1? No, sí, al final Perdó? No, no, vaig veure, la Fórmula 1 No, no, no, no Fins que no arriben aquí a Europa, que fan un horari normal i... Eh, escolta, no, les dues pots veure la repetició Sí, però ja sí, m'emprenya sí, sí. veure el repetit Moltes gràcies, saps el resultat? Correcte A quina hora m'he de llevar avui per veure-lo en directe, Abert? Demà? Alles nou. Ja, males nou de matí. Directe. És bona hora, eh? és direct home. Ah, pues de mal directe, segurament, home. Eh, per això us dic, és és bona hora. Ah, eh. Eh, la meva valoració és doncs que Lotus ha fet un gran pas endavant, potser és el cotxe que més mimons pneumàtics. de fet és el que va guanyar, eh? eh Victòria de Raikkonen, seguida sí, de Fernando Alonso que va estar a punt i crec que té el ritme dels Lotus com per guanyar a la cursa i tercera posició per Sebastián Vettel, que va i veure patir moltíssim amb el Red Bull. Sí que l'Austràlia és un circuit atípic, sí que Austràlia no és la resta de circuits. Sí, doncs. Però Senyors, 10 voltes, deu primeres voltes, 6 líders diferents. O sigui, que això vol dir que ens divertirem moltíssim, eh? Deu, deu. No. Ens divertirem moltíssim. I, eh, també, evidentment, doncs que una cosa que jo estic molt content perquè és, ja jo sóc ferrarista des de que Ayrton Senna portava el Ferrari, que és quan jo vaig començar a conèixer. Ferrari és primera de marques en 30 punts i això no sé quan passava que no passava <ríe> sí, ja t'ha agradat eh? bé, a veure. dit això, vinga, uh, tenim un gran premi de Malàcia aquest cap de setmana, uh, ja s'ha fet la qualificació com deia, aquest de matí dematí uh, és un circuit, pff, en tela també marinera, un d'aquests que també has d'anar amb el parell la mà es van disputar les tres sessions d'entrenaments lliures aquest matí s'ha fet la Q, la Q2 la Q3 la Q1, Adrià Sutil ha setat més ràpid amb un 1.36.8 la segona, doncs, uh, amigo, la Q, que ha començava el ball de bastons, millor temps per Nicol Rosberg amb 1.36.1, però pluja jo a meitat de la sessió i a punt ha estat Sebastián Vettel de quedar-se fora i eh, el cap petit dels grans les conseqüències ha estat Román Grosjant la Q3 i la pole position ha quedat d'aquesta manera, primera posició per Sebastián Vettel amb un 49-6 32 a pole de l'alemany segona posició per Felipe Massa, i jo penso que això sí que és una gran notícia, que Felipe Massa estigui allà que el Ferrari funciona molt bé 1,55, tercera posició per Fernando Alonso no sé si li ha fet massa gràcia que massa queda des davant d'ell 1,57, 4. Lewis Hamilton, 5. Mark Webber, 6. Nico Rosberg, 7. Kimi Raikkonen, d'aquest en parlarem ara mateix també, 8. Jenson Button, 9. Adrian Sutil i 10. Checo Pérez. Com us deia, és la segona pole de Sebastián Sepang, el 2011 va sortir primer i va guanyar també, i també ho va fer el 2010. Massa, mai no ha pujat el pòdio a Malàcia, això ja ho diu tot... Uh, Alonso ha guanyat 3 vegades a CEpan l'última l'any passat, uh, per, va aconseguir la pole a Cepan, La seva primera pole va ser a Cepang el 2003 i amb Renault també va aconseguir la seva primera victòria del mundial, va ser a Cepang. Anem a repasar el circuit del de, circuit de, de Cepang. Va ser creat l'any El 1999. Voltes que tornan els pilots. 56. Llargada del circuit 5 km 53. 543 eh, metres. No? Distància total. 310 quilòmetres i el millor temps l'ostenta encara el muntó ja des del 2004 amb un 1 34 s imagineu -s Pep, a tot això també destacaria la l'elevat l'unitat que hi ha al circuit de Malàsia eh, i que quasi bé doncs, cada, cada tarda eh, en aquesta època de l'any sol ploure, més ben dit ploure, sol diluviar eh, diluviar, dura poc però quan cau cau de balena eh? i sense anar més lluny doncs, fa 4 anys vam viure una de les curses que jo crec que eh, si no és la més llarga va durar 4 hores és una de les més llargues de la història del Fórmula 1 eh? i que pràcticament va acabar corrent-se sense llum o sigui, no hi havia llum de dia uh, també s'han vist grans remuntades a Cepang, sortint més enllà de la cinquena posició sense anar doncs, més lluny la de l'11 l'any passat, que sortia doncs, des de la setena, que en teoria havia de sortir rai, des d'aquí, i per tant doncs, per demà, atenció, pluja eh? quasi bé, pluja assegurada, encara que diguin els de Meteo France que no, quasi bé, quasi amb tota seguretat, pluja assegurada, a les 8 la Fórmula TV3 i Antena 3, hora catalana a les 4, a Malàsia, a les 4, a les, 4 eh? a les 9 a Catalunya, la cursa per TV3 també i per Antena 3. I, eh, si no, podem veure doncs, la repetició a un quart d'una. I ens sembla que la Meritxell té dues notícies d'última hora. Va, doncs sí, el Quimi Raikkonen ha, sigut, ha estat penalitzat per obstruir el Rosbeth durant els entrenaments. A la Q3. Sí, i en tres posicions, per tant sortirà de Z. I una altra notícia, tens també? Aquesta atenció sí, que impacta. Sí, Cúbica ha patit un accident i es del... com ha dit aquest campionat? És el ratll de les Isles, eh, les isles Canàries. Calària. Robert Cúbica encapçalava el ratll de les Isles Canàries amb dos minuts i mig d'avantatge i va guanyar tots els trams i avui se surt de la carretera amb dos minuts i mig d'avantatge, a mi que m'ho expliquin, perquè podia anar tranquil·lament. Però s'ha sortit de la pista. De Déu, està de mala sort aquest el el Robert Cúbica. Eh? Sí, senyor. Bueno, doncs, amb aquesta sintonia, com cada setmana, són ara les... 2 i 3 minuts, passen 3 minuts de les 2 per dir-ho d'una altra manera per l'ordre dels factors ja sabeu que no sí. altera el producte no. eh, nosaltres eh, la setmana vinent no estarem aquí, farem festa Uh, I tornem a ser d'aquí dues, dues setmanes, oi? Quan comença el campionat del món de motociclisme. Quan comença el campionat del món de multiciclisme i arribi tota una altra vegada, perquè no hi ha res aquí a la comarca, no hi ha res, eh? no aneu a buscar res, perquè tothom... Demà, demà el motociclisme, si no? No, no, la, setmana vinent. Ah, no, la setmana, vinent. Ah, setmana vinent. La setmana vinent tots a fer la professora. Tothom a fer la professó. Uh, ah. Ens veiem d'aquí dues setmanes. Molts petonets! Adeu! Adeu! adeu. adeu. NPI NPI oh, NPI, girls, NPI. I wish NPI